Aztelengo izuntan geopolitika kronika eta aurtengo azkena gainera Davidlan zurekin, egunon? Bai, egunon uh, batzit. Eta gaur uh, zahara oksidentala epatu nahi nuke. Afrikan deskolonizatzeko gelditzen den azken lur aldea. Ados, gogoratzen aldi guzu, nuen kokatzen den lehenik, bende sara edo sara oksidentala. Bai, bai, bai, noski. Uh, berre onta hilugoi mila kilometro kuadratuko lurralde bat da Orduan hori da gutxigoela bera Amaraldiz uh, Euskal Herria Gehen bat uh, Baxa Mortua Eta lurralde horren eguneko la horrogoia Marrokiok uh, kontrolatzen du Eta uh, bertako erritaren perte handi bat Eta uh, duela amarnaka urte Argelian errepuxatu da Sara Occidentala, Espainaren kolonia ohi bat da Bai, ala da eta Zalawiak frente polizarioaren, sorreraren berro eta bost urteak ospatu berri dituzte. Frente polizariok, mila bedrazion eta ilugo eta mailuan, orduan, abiatu zuen borroka armatu bat, Espanjaren okupaziotik askatzeko. ta lortu zuten orduan? Bai, baina Espanjaren abiatu eta hortik gutxira, ilugo eta ma bostean, marrokiok, xahara occidentala, hartu zuen. Ondoko urtean, Xarauiek, Arabiare Republika Xaraui Demokratikoa aldarikatu zuten, baina noski, marokio aurkaiar izen, eta gatazka armatu uruze baten ashera izan zen. Gatazka armatu uri gaur bukatu da? Bai, amasai uh, urteko gerla baten ondotik, frenteko independentistek, 1916-la horgoita amaikan, marokio lekin sueten akordioa izen petuzuten. Orduan, akordio horrek, izan eta 6 hilabetela autodeterminazio e-referendum baten antolaketa finkatzen zuen. E-referendum hori eginda? Ez, zeren uh, franzialen ftengoari uh, esker, Marokiok e-referendum hori trabak jartzea lortu zuen. Eta orain ogo eta saspi urte belanduago, statukoak segitzen du. Marokok betiere sahara oksidentala okupatzen du. Tan nazio erakundeak onartzen du okupazio hori? Ez, inork ez du, Marokioaren buruia betza ezagutzen, baina bimila eta zortzitik negoziaketak blokiatuak dira. Eta Marokio, estatuko uh, horretaz, baiatzen da, xara oksidentalaren aberastasunak esputatzen baititu, beresiki uh, fosfatuaren ustiatzea eta uh, ahantza. Eta egoerak uh, blokiatuak jarritzen du? Bai, eta ez, bai alde batetik, Ez oraindik ere ez uh, autodeterminazio e refandumarik. Eta ez, bestetik, bialdeak aldeak aktiboak baitila diplomatikoak. Zertan, adibidez? Eman dezagun, uh, maiatzan uh, marrokiok iranekin harreman uh, diplomatikoak hautsi ditu. E, eta zer ikustekudu horrek xara occidentalarekin? Ba, oficiarki hezbolak, libanoko hezbolak, frente polizarioa sustengatuko sukerako. Eta hala da? Ba, mentura gutxidu, berriz ere armak hartu nahi balituzke, uh, frente polisarioak argeliari galituko lioke, bele sustengo lagusia baita. Horduan, manxatzen dut, elabakio renbidez, Arabia Saudia eta estatu batuei urbildu nahi zaiela Marokio, biherri horiek iran gorotatzen dutelako. Eta zein da saara oksidentalaren erantzuna? Erdoan berikitan estrategia elaginkor bat abiatu du xaralok oksidentalak. Atzerriko erriek marrokiolekin fikantzen dituzten a, akordio komerzialak xalatzen ditu. Eta zeaitzak ipean? Nasi harteko deleitsolen alabela, marrokiok ez du xaralok oksidentaleko abelastaxunak ustiatzeko eskubidelik. 2006 eta beriki mesortzian, Europar bataxuneko justitziak orteak ezagutu du hori. Adibidez, marrokiorekin finkatu diren ahantzalako akordioak zelan zan dira. Eta eraginko da beraz? Bai, oso, eta marrokio oso kezkatuada. Urlopar bat asuna mehachatzen du orain, Rusiatik er, eta Chinatik urubilduko ubildu, ubildu, dela, eta eh, europarantzaduan migrazioa ez duela gehiago kontrolatuko. Bazuen aspaldi, Sahara Occidentalak etzuela marrokio horren beste beldurtu. Azkenean, orduan egoela desbloquéa tout code là espérant ça ou bai esperantza agian bai ordurukete deskolonizatzeko asteko David lan mileske ershitasun negozioriek emanike ta pasaigunon bai suede a yo